Afri Radio a Fa la Cosa Giusta 2011 ha incontrato Veronica Zuccolin che ci ha parlato del settore abbigliamento del consorzio CTM Altomercato. Siamo partiti come altro mercato con i prodotti cosiddetti coloniali, il caffè, lo zucchero eccetera ma se poi si vanno a vedere le, le realtà proprio comunque dei paesi del sud del mondo dall'Asia all'Africa e al Sud America si scopre subito un'altra cosa fondamentale che soprattutto le donne hanno delle capacità artigianali nel tessile soprattutto che sono antichissime Per cui per coinvolgere comunque un maggior numero di persone e quindi di donne era fondamentale coinvolgerle come cooperative nel, nella creazione di abiti, di accessori, di tutto quello che è il tessile. Per cui questo è l'altro grosso mondo fondamentale di altro mercato nell'artigianato che tra l'altro non ha solo il tessile ma anche tantissimi altri prodotti dalle ceramiche al legno eccetera alle, alle bomboniere. Io in particolare appunto mi occupo di questo magico e meraviglioso mondo del, del tessile e dell'abbigliamento ci si conosce tanto sugli alimentari perché siamo riusciti anche a distribuire nella grande distribuzione, cosa che è molto più difficile chiaramente nella parte del tessile. Però abbiamo tutto il mondo, anche questo meraviglioso, delle nostre botteghe in giro per tutta l'Italia, invece che sostengono tantissimo i nostri prodotti di artigianato e sono loro i nostri venditori in Italia. Le vendite tra l'altro del tessile sono molto positive perché in questo ormai momento storico che dura già da un po' di tempo il consumatore è sempre più attento a, come dire, alla filiera di un prodotto, cioè da dove arriva e come è stato realizzato, sia nel materiale che proprio da chi è stato prodotto e quindi noi abbiamo dei risultati molto positivi che ci stanno dando anche molta energia nell'investire perché è importante poter scegliere anche non solo come mangiare in modo giusto ma anche come potersi vedere in modo giusto. Le etichette tra l'altro per legge chiedono questo chi è l'importatore per cui noi che garantiamo come commercio e solidale, quindi trovate sempre altro mercato, poi trovate la percentuale e i materiali eh, appunto di, di realizzazione dei capi e anche dove è stato prodotto e addirittura da che produttore. Ecco. Che poi guardando il nostro sito sapete la storia di tutti i produttori, tutti i produttori. per cui c'è la tracciabilità. Oh. Lavoriamo tantissimo col cotone e da un po' di anni anche sul cotone organico che deve essere tra l'altro certificato e quindi ha bisogno di tantissime cose. Eh, poi lavoriamo tanto con la canapa che arriva dal Vietnam, dalla seta sempre dal Vietnam oppure dal Nepal, dalle lane e le, lavorate magari artigianalmente come feltro sempre dal Nepal, l'alpaca in Bolivia e in Perù, per cui abbiamo veramente tanti materiali che sono tutti naturali, per cui avere anche dei tessili dell'abbigliamento che sia totalmente naturale non è così facile da trovare sul mercato, e è realizzato appunto a mano. <musi> appunto in fiera abbiamo lanciato una linea nuova che è la Fob Free on Boards che è il prezzo che noi garantiamo giusto ai, ai produttori che tra l'altro è una, è una nuova collezione sportswear per cui insomma per il tempo libero sia per le donne ma finalmente anche per l'uomo di magliette polo per cui anche felpe eccetera che, che sono totalmente realizzate da un nostro produttore indiano e il cotone organico divisi, oh divisi i produttori si sì, sono in diverse aree del mondo chiaramente in diversi paesi e a seconda anche della collezione quindi del tipo di tessuto che serve per le stagioni qui quindi la primavera e estate lavoriamo tanto soprattutto con l'India, con il Vietnam, con la Thailandia che hanno tessuti comunque un po' più, più leggeri mm. e il cotone magari invece per le collezioni più pesanti quindi l'autunno e l'inverno andiamo anche dai produttori soprattutto di lana sempre in Nepal oppure di alpaca in Perù e in Bolivia Allora io lavoro poi tra l'altro da sei anni E devo dire che è un percorso anche questo Faticoso ma bellissimo Perché eh, intanto siamo partiti anche Sull'abbigliamento con la modellistica Abbiamo lavorato con una, modelli... con una modellista di qua Che ha fatto il giro di tutti i nostri produttori Per insegnare a leggere i modelli Che sembra una banalità Ma invece che quella fa la differenza innanzitutto del capo Perché te lo devi poter indossare certo, certo. E quindi voglio dire Questo è stato un passo avanti grandissimo Anche perché loro imparano a leggere i modelli Non solo per noi ma poi per tutti Per cui è una cosa che poi a loro rimane e questo è uno degli interventi tecnici di cui già accennava Elisa ad esempio sulla, su questa parte di, di prodotti e poi abbiamo fatto un passo molto importante sulla certificazione anche delle colorazioni perché per l'Unione Europea i colori devono essere a free, cioè senza una serie di materiali che sono nocivi per la pelle e quindi anche loro istruirli su questo su che tipo di colorazione utilizzare non è, che sia facile, non eh? è scontato ci eh. vuole del tempo. Ecco. Per cui insomma i lavori sono tanti, la cosa però incredibile è mettere insieme prodotti di materiali diversi realizzati in paesi diversi che poi stanno bene insieme e questo io sfido ad andare nelle nostre botteghe a vederlo